Bonca elek sárguló levelein, neve elé írva, a désfalvi előnevet láttam. Tudom, hogy dicsőszent Mártonban élt, gróf Bánfi Miklósnak volt a jogtanácsosa. Keményvágású Székei úr, akinek sem származása, sem életkörülményei nem voltak titokzatosak. A 48-as forradalom paraszlázadása áldozatul vette Bonca elekék életét. Otthonukat földulták, s három kis gyerekük árván maradt.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 Tükörképe, amikor akarom, farkas szemet néz velem. Itt élek cselekedetei fölött, vigyázok minden lépésére, s úgy ismerem, mint magamat. 1933. augusztus